Від товариства далеко, блукавши, я стрів її раптом. Товариші ж у той час кривими гачками ловили Рибу вздовж берега, шлунки, бо голод їм мучив страшенний. Близько спинившись, з таким вона словом до мене звернулася. Чи нерозумний ти зовсім, чужинце, а чи легковажний? Чи ненавмисно ти дляєш? знаходячи втіху в стражданні? Надто на острові цим забарився, і знайти вже не можеш виходу, товариші ж твої, духом цілком занепали. Так говорила вона, а я їй у відповідь мовив. Зараз тобі відповім я, кон раб із богинь не була ти. Ні, я не з власної волі затримався тут, а як видно, Чимось образив богів, що простором небес володіють. Може, хоч ти мені скажеш, бо все вам відомо, богове, хто із безсмертних затримав мене і заступає дорогу в путь поворотну по хвилях багатого рибою моря. Так, говорив я й мені, відказала в богинях присвітла, щиро й одверто всю правду чужинце тобі розкажу я. Часто старець морський заїжджає сюди непомильний, бог невмирущий протей із Єгипту, що добре безодні знає морські, владарятих глибин Посейдона, підданець. Кажуть, він батько мені, я від нього на світ народилась. Може, тобі пощастить підстерігший його захопити. Все тобі він розповів би про віддаль дороги твоєї і путь поворотну по хвилях багатого рибою моря. Скаже він, паростку кузевсів, усе, як того побажаєш. Що там лихого чи доброго сталося у домі твоєму з того часу, яку довгу і тяжку ти подався дорогу? Так говорила вона. Я ж у відповідь мовив до неї: Краще придумай сама на божистого старця засаду, так, щоб не вимкнувся він, як побачить мене і впізнає. Важко бо смертній людині з безсмертним управитись Богом. Так говорив я й мені відказала в богинях присвітла: Все це правді одверто, і щиро тобі. Розкажу я, щойно докотиться сонце середини неба ясного, старець морський непомильний, із подобом першим зефіра, раптом з глибин виринає у темну закутану хвилю, вийде на берег і спати лягає в глибокій печері, випливши з сивого моря, Тюленів стада ногоплавних сплять навкруги поріддя прекрасної доньки морської і видихають терпкий глибини океанської запах. Тож на світанку туди приведу я тебе і влаштую ложе між ними, а ти з кораблів добропалубних візьмеш на допомогу собі супутників трьох – найвірніших. Все я тобі розповім і про хитрощі діда старого. Спершу тюленів усіх обійде він і всіх перелічить, потім усіх по п'яти, полічивши й оглянувши пильно, ляже всередині й сам, мов чабан у отарі овечій. Тільки навгледите ви, що сном уже першим заснув він, всю свою силу й відвагу, зібравши, хапайте старого й цупко держіть, хоч би і як вислизав він тоді й виривався.